Розділ шостий. Наступного ранку по дорозі на фабрику Ліза зіткнулась в салі. Обидві після вчорашнього були пом'яті і розбиті. Чубчики висіли брудними бурульками і лізли в очі. Решта волосся, аби як, були зібрані в і лізли за комір. Ліза не встигла одягнути капелюх і несла його в руці. Салі ж свій капелюх Приколола з боків, але ненадовго треба було раз у раз поправляти шпильки. Сама попелюшка після 12-го удару годиннику не так змінилась, як наші героїні. Однак і бідна сирідка в латаних-перелатаних обносках здавалася охайнішою за наших дівчат. Тим часом на сукні Салі, безформеному і неохайному, красувалась величезна дірка. А лізині пенчоги, що сповзли, закривали шнурівку черевика мало не до половини. «Привіт, Сел!» – сказала Ліза. «Ох, як у мене сьогодні болить голова!» – поскаржилась Салі. І обернулась до Лізи опухлим обличчям. «О, я так себе погано почуваю!» – зізналась Ліза. «Не треба було пити мені пиво!» – додала Салі і скривилась бо голову ніби кулеметна чара прошила. «Нічого, нічого, скоро стане легше», – спробувала втішити подругу Ліза. Тут годинник голосно пробив восьму, і дівчата кинулись бігом, щоб встигнути взяти жетони і не позбутися денного заробітку. Вони звернули на вулицю, на якій була фабрика, і побачили ще півсотні жінок, які бігли на роботу. Весь ранок Ліза була начебто напівмертва. Працювала сяк-так. «Ходімо, сел, вип'ємо пивка, не можу я більше, зараз умру». Дівчата поспішили до найближчого пабу, і кожна випала свою пінту одним ковтком. Ліза випустила глибокий подих полегшення. «Ах, як бадьорить сел!» «Ще пак!» До речі, Лізо, я тобі ще не все розповіла. Учора ввечері він таки дозрів. Хто? Гарі, хто ж іще? Кажу, він дозрів. Запропонував одружитись? усміхнулась Ліза. Ото ж воно. Ну, а ти що? А я що, і я погодилась, відповіла Салі. Пам'ятаєш, я говорила, що тебе обжену? Так і сталось Вітаю, сказала Ліза і замислилась Знаєш, Лізо, що я тобі пораджу? Виходь і ти за Тома Він гарний хлопець Салі хотілося і життя подруги влаштувати Вийду за того, хто сподобається І знаєш, Салі, що я тобі пораджу? Несуй свого носа до чужого життя Гаразд, гаразд, Лізо, я не розумію, чому ти гарячкуєш «Я ж по-дружньому!» «А тебе ніхто не просив, ні по-дружньому, ні по-ворожому!» «Просто я вчора подивилась, ви з Томом начебто ладнаєте, ну і подумала, що він тобі до серця!» «Це я йому до серця, а не він мені! Я його не просила пропозиції робити!» «Я теж, Гаррі, не просила!» «А хто каже, що просила?» «Ти я подивлюсь нині не в дусі», – розсердилась Салі. Пиво підбадьорило Лізу. У цех вони повернулись уже без мігрені. Якщо не рахувати легкої слабкості, вона почувала себе не гірше, ніж під час пікніка. За роботою Ліза прокручувала в пам'яті вчорашні події і незабаром виявила, що її думки займає Джеймс Блекстон. Ось він іде поруч із нею Лісом, Стежить, щоб ні тарілка, ні кухоль її не пустували. Грає на гармоніці, співає, жартує і нарешті дорогою додому притискається до неї потужним тілом, гладить її руку своєю великою жорсткою рукою. Тоді як Том з іншого боку обіймає її за талію. Том, Ліза тільки зараз згадала про його існування – не встигнувши виринуто з тіні Блейстона, Том знову виявився засунутим Блейкстоном. Нарешті в лізаних спогадах черга дійшла до прощання біля паба, до побажань добраніч, а там і до квапливих важких кроків за спиною, і до обіймів, і до поцілунків. Ліза спалахнула і швидко озирнулась, чи не помітив хтось із дівчат її рум'янця. Вона тільки й думала, що про сильні руки Джима. Вона досі відчувала, як темна борода коле її рота. Серце знову почало збільшуватись в її грудях. Ліза дихала уривчасто і навіть закинула голову, наче для поцілунку. Видіння було таке яскраве, що Ліза здригнулася всім тілом. «Лізо, чого ти тремтиш? запитала одна з дівчат. «Ти не захворіла?» Та ще чого тобі? відповіла Ліза червоніючи від думки, що хтось міг розгледіти її таємне бажання. Спітніла, хоч викручуй. Ти, мабуть, учора в лісі застудилась. Бачила я сьогодні цього твого зранку. Ліза здригнулась. Якого ще мого? Ти про кого? Про Тома? Про кого ж іще? Якийсь блідий він був дуже, навіть Якийсь зелений. Визнавай, що ти з ним зробила? Якщо він блідий, то я тут до чого? Ага, розказуй. Продзвенів дзвінок, і дівчата, покинувши роботу, поспішили геть із цеху. Біля фабричних воріт вони розбились на зрайки. Трохи попліткували і розійшлись в різних напрямках, по домівках. Ліза з Салі було по дорозі. «А ми підемо на цю виставу», – вигукнула салі, показуючи на афішу. «Певна річ, що варто, я теж подивилася б», – простягнула Ліза. Рука в руці, і дівчата заумерли перед незграбною афішею. На ній було зображено дві кімнати з коридором. В одній кімнаті на підлозі лежав мрець, над яким схилились двоє із потвореними від жаху обличчями. Тоді, як у коридорі, стукаючи в двері, стояв молоденький хлопець. Бачиш, тут у вбивство, у захваті прошепотіла Салі. Бачу, мабуть, не дурніша за тебе. А чого цей в коридорі застиг? Який миленький, так? Ми з Гаррі хочемо подивитись, мабуть, підемо. Жах, як цікаво. Гаррі вже обіцяв. Вони рушили далі. Від будинку Салі Ліза йшла сама. Вона знала, що їй доведеться пройти біля будинку Джима. Може, вона його навіть побачить. Але тут їй на очі попався Том. Він йшов на зустріч. І Ліза, перш ніж її він помітить, розвернулась і поспішила у зворотньому напрямку. Потім зрозуміла, що поводиться безглуздо, і знову розвернулась. Чи бачив її Том? Чи бачив її безглуздий маневр? Ліза підвела очі. Тома вже не було на вулиці. Отже, не бачив. Отже, йшов до приятеля. Ліза прискорила крок. Минула будинок Джима, не втрималась, щоб не задерти голову до вікон. Джим стояв у дверях і з усмішкою спостерігав за нею. «Ой, містере Блейстон, я вас не помітила», – сказала Ліза. Джим зробив крок до неї. То вже й не помітила, а якщо чесно. До речі, я чекав, щоб ти голову підняла. Я тебе вже бачив. Не може бути, а де? Проходив повз, коли ти з подружкою на афішу дивилась. Я не помітила. Знаю, ти якраз сказала, певна річ треба подивитися. Я би теж подивилася б. «Так, я б не проти. Тоді ходімо разом». «З вами? Так, а що тут такого? Я б пішла, тільки ось ваша дружина. Вона не дізнається. Сусіди скажуть». «Не скажуть, ніхто нас і не побачить». Джим говорив напівголосно. «Зустрінемось біля театру», – вів далі Джим. «Ні, не можна мені з вами». «Ви одружена людина, та я ж тебе в театр запрошую, а моя дружина все одно не зможе піти, навіть якщо захоче. На ній дім та діти». «Я б із задоволенням переглянула п'єсу», – задумливо повторила Ліза. Вони дійшли до її дому, і Джим сказав, «Виходь сьогодні увечері. Скажеш мені, підеш чи ні? Гаразд, Лізо?» «Ні». Увечері я не вийду. У цьому жодної шкоди. Я буду чекати. Що толку? Я ж сказала, не вийду. Послухай, Лізо, наступної суботи Остання вистава. Я все одно збираюсь подивитись. Якщо надумаєш, підходь до театру О пів на сьому. Я буду чекати. Згодна? Ні, твердо відповіла Ліза. Я буду чекати, а я не прийду. Сильно ви будете чекати, чи не сильно? І з цим Ліза зникла за своїми дверима. Місіс Скемп ще не повернулась з денних заробітків, і Ліза почала готувати вечерю. Нудно, подумала вона вечеряти наодинці, тому, наливши великий кухоль чаю і капнувши туди з молока, а також відрізавши скибку хліба. Намастивши його маслом, Ліза вийшла і сіла на ганку. З верхнього поверху спустилась сусідка. Побачила Лізу, сіла поряд і завела розмову. «Ой, місіс Стенлі, де це ви розбили голову?» «Учора ввечері упала», – відповіла місіс Стенлі. І почервоніла. «Мабуть, боляче, як це так вийшло?» Спускалась по драбині за вугіллям і так летіла, що, хай Боже, бідолажна. Правду кажучи, я вчора з чоловіком посварилась. Не дуже приємно в такому зізнаватись. Тільки ж нікому ні слова. Гаразд, Лізо? Я буду німа як риба, вигукнула Ліза. Тільки я не знала, що ваш чоловік б'ється. Якщо він тверезий, то він смиренніший за ягня. Міс Стенлі поспішила на захист. А як вип'є за його справжній диявол? Вибач, господи, завжди так або ягня, або сатана. а Ви ж начебто недовго одружені, уточнила Ліза. Усього півтора року, а вже така негідна поведінка, мені так сказав лікар. Бачиш, Лізо, мені потрібно було іти до лікаря. Боже, скільки крові було, прямо по обличчю текла, наче вода, як труба прорве. Ну і злякався ж мій благовірний Я йому сказала От у поліцію заявлю Знатимеш Сиджу на порозі Кров так і хлюпає Наче зрізаного поросяти А я вже й кулака стиснула і кажу Я тебе в тюрму запроторю А він Кіті, не треба, будь ласка Мені ж три місяці дадуть І правильно кажу І так тобі й потрібно Встала і до лікаря пішла тільки ось бачить Бог, не можу я на нього до поліції заявити. Я ж знаю, що він не хотів. Він коли тверезий, смиренніший за ягня. І місіс Стенлі зобразила усмішку, люблячої дружини. Ну, а потім запитала Ліза. Потім я пішла в лікарню, а там лікар і каже. «Бідолашна ви, бідолашна, рана дуже небезпечна». Я докторові все розповіла. А він мені так у очі дивиться і питає. «А скажіть, – каже місіс, – ви самі п'єте?» А мені так прикро стало, я відповідаю. «Я лікарю сама не п'ю». Розказала все, як є. «Скільки я працюю, треба ж мені підкріпитись. Знаєш, ось мій перший чоловік той краплі в рот не брав». Місяць Стенлі зупинилась і звернулась до Лізи. Зовсім не був мій перший чоловік схожий на нинішнього. Ось тим у мене було зовсім добре життя. Одне слово «джентльмен». На слові «джентльмен» місяць Стенлі кивнула головою. «Джентльмен, кажу тобі, і християнин, найкращі часи знав, освіту здобув, і за 22 роки служби». Ні разу. Ні-ні. Навіть у свята. На цю фразу прийшла мама Лізи. Доброго вечора, місіс Стенлі. Ввічливо привіталась місіс Кемп. І вам добрий вечір, місіс Кемп. З такою ж поштивістю відповіла місіс Стенлі. Як нині ваша голова? Співчутливо поцікавилась мати Лізина. Ой, не питайте, розколюється, Просто хоч відірви та викинь. Вашому чоловікові має бути соромно. Ось що я вам скажу, місіс Стенлі. Не думайте, місіс Кемп, я зовсім не через удар переживаю. А тому переживаю, місіс Кемп, що він мені наговорив. Биття – це нісенітниця. синітниця. Чи ми не жінки? Ми удар другий перенесемо. Нехай собі б'є голову, хоч не по злості. Я міцна, з мене як з згузки вода. Я сама першого свого чоловіка лупцювала. Бувало, і синяк йому поставлю. Адже ж це по любові. А нинішній, якими словами він мене обзивав? Я думала зі сорому згорю. Я місіс Кемп до такого звернення незвична. Зі мною ніхто так не наважувався розмовляти. Я за першого чоловіка добре жила. Він мені і два, і три фунти на тиждень заробляв. Нинішньому я сьогодні вранці так і сказала. Якщо ти мені такі слова говориш, отже ти не джентльмен, не те що. Так, з чоловіком завжди потрібно триматись насторожі, хоч він із цукру, хоч із меду. Відпустила місіс Кемп. Я вже піду, мабуть, мені вечірнє повітря не на користь. Ревматизм мучить, співчутливо сказала місіс Стенлі. Ой, мучить, Ліза мені щодня розтирає, розтирає, а толку, ані трохи. За цим місіс Скемп увійшла до будинку, а Ліза залишилась розмовляти з місіс Стенлі. Незабаром і місіс Стенлі мала йти. Деякий час Ліза сиділа, ні про що не думаючи, дивлячись прямо перед собою, смакуючи вечірню погоду. Але довго Ліза сама бути не могла. На вулиці з'явились хлопчаки з битою та м'ячем. І прямо навпроти Лізаного будинку почали грати у крикет. «Гей, подругу, давай з нами!» – покликав Лізу один з хлопчаків. «Ні, Бобе, я втомилась». «Ну от, і відпочинеш. «Кажу ж тобі, я не піду». «Вона вчора перебрала, тепер у неї похмілля», – припустив інший хлопчик. «Я тобі покажу похмілля», – розсердилась Ліза. На третю пропозицію зіграти у крикет вона відповіла. «Та відчопіться ви ж від мене, до смерті набридли!» «Ой, Ліза сьогодні не в дусі!» «Ну і залиште її, хлопці!» – підсумував третій член Крекетної команди. «О, я б на твоєму місці пива не пив», додав зі знущальною повчальністю четвертий. «Це погана звичка, Лізо. Та й знай, вона до добра не доведе». І шибеник прийшовся похитуючись, наче п'яний. «О, якби Ліза була в настрої, то б вона їм усім показала, скільки у фунті лиха. Але вона втомилась». Хотіла, щоб їй дали спокій, тому й не випустила жодного жарту. І незабаром хлопці побачили, що Ліза не в настрої, і більше її не займали. Ліза деякий час спостерігала за грою. Потім думки її поступово відлетіли геть від крекетного поля. І поступово заповнились великою постаттю. Іншими словами, Ліза знову думала про Джима. «От!» Здогадався запросити на спектакль. Молодець, сказала собі Ліза. А от тому це на думку не спало. Джим сказав, що вийде сьогодні ввечері. Значить, скоро має з'явитись, думала Ліза. Звичайно, вона з ним до театру ні ногою. Але поговорити ж можна. Ліза взагалі любила, коли її просять. Щоб можна було повпиратися. «Чому вкотре не пожартувати з Джимом?» Але Джим все не йшов, але ж обіцяв. «Аго, Біле, Ліза не витримала, гукнула найближче до неї хлопчика. «Знаєш, Блейстона, що недавно переїхав?» «Як не знати, ми працюємо в одному цеху». «А чим він займається вечорами? Щось його не видно». «А я за ним і не стежу». Нині бачив, що він червоний лев пішов. Мабуть, ще там. Отже, Джим не прийде. Звичайно, Ліза ж сказала, щоб не приходив. Але ж можна було й прийти, перевірити хоча б. А от Том неодмінно прийшов би, похмуро сказала собі Ліза. «Лізо, Лізо!» – гукнула в вікно місіс Кемп. «Іду, мамо!» Відповіла Ліза: "Та я тебе вже півгодини чекаю. Розітри мене. А чого ж не покликала? Я кликала аж голос зірвала. Не знаю, скільки часу минуло, а ти й вухом не ведеш. Та я й не чула. Не хочеш чути, то й не чуєш. Мати від ревматизму щохвилини, богові душу може вітати. А тобі який смуток? Сидиш і мрієш?" Ліза не стала відповідати, взяла пляшку, капнула на долоні рідини і почала розтирати ревматичні суглоби місіс Кемп. А та неодмінно скаржилась і бідкалась, що незміно супроводжували всяке лізане заняття. «Та не дави ти так, шкіру здереш!» Коли ж Ліза почала масажувати м'якше, місіс Кемп вигадала нову причину. «Що ти ледве водиш? Так ліки?» «Не подіють». «Звичайно, тобі ж ліньки, бідолашка, білоручка, для матері ліньки пальці напружити зайвий раз. Ось, колись я була молода дівчина, не гребувала, тяжкою роботою. Тільки тобі потреби немає. Мати від ревматизму, що хвилини богові душу може віддати». Нарешті процедура закінчилась, і Ліза ляла спати поряд із матір'ю.